aki food stylist, mm. tanácsadó, mm. séf, és hát egy nagyon-nagyon szerethető apuka. A másik vendégünk Rápolti István, aki neve a tubatanyával fonódott össze itt. Szerintem nem csak a környékbeliek számára, hanem az országban számos helyről ismerik ezt a helyet. Pista igazi vendéglátó, egyébként a műsor során nyilván ki fog derülni az is, hogy hogyan keveredett ő erre a pályára. Két felnőtt gyerek édesapja és egy nagyszerű azt hiszem közel egyéves, éves Egy éves, pontosan. Az apamonta.hu műsorai megpróbálják történeteken, élményeken keresztül egy kicsit a hallgatók elé és önmagunk elé is tárni azokat a mintákat, lenyomatokat, amelyeket szeretnénk továbbadni gyermekeinknek. Ki, ki apaként vagy a saját hivatásában miként tudja ezt, akár tudatosan, akár tudatalatt továbbadni. Mai műsorban is számíthatunk szerintem számosan érdekes történetre, amelyet ti magatok a gyerekeitekkel, akár az a kapcsolatban István. Vagy Pista megéltek. Úgyhogy arra szeretnének kérni mind a kettőtöket, hogy nyugodtan bátran őszintén egy kicsit önkritikusan az ember, szembenézve önmagával is beszéljen ezekről az élményekről. Ugye mind a ketten a gasztronómia területén élitek a mindennapjaitokat, és a műsor elején mégis azt gondolom, hogy valami olyannal szeretném kezdeni, ami közös bennetek, de semmi köze a gasztronómiához. Esetleg tudjátok, hogy mi lehet ez a dolog, amire utalni hát, szeretné. Mi az, de, ami közös bennetek? Hát nem tudom már, hogy belekezünk akkor biz hogy egymás szabába fog vágni, hogy ismerem Pistát, és hát, hát sok szeretettel köszöntök, akkor én is mindenkit, titeket is, és hát jó, akkor csapjunk bele, de nem akarom elvenni a szót. Hát nem veszed, de én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szerintem, hát ami nem gasztulom és közös bennünk, az, hogy amikor elkezdtük a gasztalomját, akkor a mi gyerekeink, a mi családunk elég sokat nélkülözött, mert mi koralig reggeltől késő, estig az éjszakába voltunk, dolgoztunk, és bizony a gyerekek kiskorát, az elég érdekesen éltük meg, mert akkor nekünk ugye nagyon keményen dolgoz. Kellett, és épp ezért talán most érze az ember az unokánál, hogy hú, mennyi idő van rá, és mennyi mindent kihajtunk a gyerekeinknél. Közös szerintem az a, az a gyökerek, hiszen én is vidéki származásúnak tartom magamat, bár Pesten nevelkedtem, de olyan erős kötődést kaptam az alföldtől, hiszen a szüleim Kunszentmártoniak, Mártonak, és cselkeszülőben van tanyám, már nem olyan van, sajnos megörököltem, de a lényeg, hogy talán ezek azok a dolgok, amik tudat alatt is összekötnek minket, mert egyfajta dologról, például jó. Éppen, Éter, azért van egy véleményünk, mert az itarról is, mert tudjuk, hogy milyen a jó. És ez innen fakad a, a gyökerekből. Mikor én a vendéglátást elkezdtem, a vendégáltó szakközépiskolát 1971-ben és 70-ben leérítségéztem Miskolcon, utána rövid időn belül hajdúszobaszóra kerültem, és szobaszó, felszolgáló, akkor még annyi vendég volt hajdúszobaszóra, rengetegen, nyilván most is vannak sokan, csak most más a vendég összetétel, de akkor magyar vendégekkel voltak tele az éttermek, és... At ott jöttek az első kapcsolatok, ugye feleségemmel akkor ismerkedtünk meg, 79-ben vettem feleségül, és hát természetesen ugye abban az időben rendes család, alapítási időszak, amikor jönnek a gyerekek, és hát az első jött, és elég hamar Edith lányom. Aztán igaz, hogy mondják, hogy a lányok inkább apásak, tehát ebből a, ez a mai napig egy picit érzik azért, mert későbbiek során balásfiam inkább az édesvennyel húz jobban, talán egy kicsit lehet a különbséget érezni, de ugye akkor reggel 6 órától éjfélig dolgoztunk szinte. Tehát, kéremaradt a gyereknevelés, a feleségemre, a nagyszülőkre, akik besegítettek, mert hát akkor még Katja aktívan dolgozott. tehát. Ezt, ezt a, így van, ezt az időszakot azért meghatározta a mindennapos munka, és a gyereknevelés hát az automatikusan ahogy jött. A nagymamák milyen szerepet töltöttek be az életetekbe, hiszen úgy tudom, hogy mind a kettőtöknél azért lenyomatot hagyott. Sőt, ha lehet ilyet mondani, hogy te a, a nagyi volt talán aki inspirált abban, hogy a fűzéssel vagy a gasztronómiával kezdje a foglalkozni. Igen, mert a nyári szüneteket azt ugye Kumszent és Cserkesz töltetem a nagy részét, tehát ott a szőlőművelés, az, az, az hogy tartottunk disznót, a nagymamám csirkéket, ez, ez úgy beleivódott a mindennapokba, a nyári szünet mindennapjaiba, és innen vannak ezek a jó alapok. Tehát, hogy nekem ott van még a mai napig az illat annak a húslevesnek, annak az íze, annak a rántott csirkecomnak, annak a rántott csirkemelnek, annak a burgonyapürének, én is lettem, hogy azoknak az ízek, mert valahogy így alakul ki ez aztán is ezt a adjuk tovább, hogyha ezek az ízek, hogy amilyen ízek rögződnek bennünk gyerekkorunkban, azok lesznek a meghatározói. Tehát, hogyha szégyen, nem szégyen, ha nekem egy, azt mondják, hogy mi a kedvenc ételem, vagy mi az, ami, aminek én nagyon tudok örülni, hogy belülről is, ami engem úgy táplál, nem csak jól lakok tőle, hanem egész leszek vele, az a jó finom húsleves és a rántott csirke comb. De manapság ezt visszaadni ugye nehéz, mert most már olyan csirkék vannak, ami nem olyan, olyan a tojás, ami nem olyan, olyan a panír, a marsa, ami nem olyan, é, de meg lehet csinálni. Így van, így van, hát ezek valóban így voltak. Édesanyám szakásnő volt annak idején egy kis étteremben, és nekem annyi volt a feladatom, hogy télen korcsoljával a lábamon, gyere már fiam, töröld el, a, mert gyerekkortól vagy futball volt nyáron, vagy korcsolyát télen. A falun, akkori befagyott tavakon, gyerem át, töröld el az előeszköz segítsébe kicsit. Itt egy, a így van, de ez még az étteremben is volt. Uh -huh. Otthon meg nagymamám gondoskodott a mindennapjaimról. Amit nagy főzött, az természetes volt, hogy az úgy volt. Azok a babelevesség, amik a a nagy Leves, paszúj levesnek hívtuk, ugye akkor egy kis füstöltős mindig akadt bele, mert disznót vágtunk, csirkéket ugye, hogy Lázár is mondta, tehát ezek minden napok megtermeltünk mindent, a zöldségtől kezdve, a állatokon keresztül, a húson keresztül, a füstöltáron minden megvolt, amilyen nem sok minden kellett boltba menni, mert adva volt minden is ezekből, az ő egyszerű és szakértelmükkel csodálatosan dolgot tudtak művelni. De pont ezt látom, Igaz, bocsánat, hogy a vágunk, de hogy, hogy ez kezd ugye visszajönni. Mert ugye van egy mondás, dobozti szakács könyvéből idézem, semmi nem lett igazán új, ami nem igazán régi, és mivel megváltozott az élelmiszerek előállítása, minden, mindenki próbál tisztán étkezni, hát csak az marad, hogy akkor, amit te otthon megtermelsz, felnevelsz, azok lesznek az igazán jó alapanyagok, és hát ugye meg így Tehát ez nem véletlen azért a mai menő éttermeknél, és hogy mindenki esküszik a környezetébe, a közelében lévő őstermelőktől, akik megtermelik, nem vetlő szajkózunk, ugye az sem, hogy a mezőgazdaságot úgy csűrni, csavarni, hogy term termeljék meg azokat az alapanyagokat itt, helyben, Magyar Földön, amik felhasználhatók, esetleg vegyszermentesek, ugye kitérve a bio alapanyagokra is, de végül is a sajtosoktól kezdve úgy dolgoznak a környékünkön élők, amit én az éttermembe be tudok vinni, akkor már csak jót tudok adni abból, már csak jót kell csinálni. Beszéltetek ízekről, illatokról, ami persze az emberbe beivódik, illetve ezekről a hagyományokról. Szerintem sokan, akiknek falun éltek a nagyszülei, vagy élnek a mai napig is, tudjuk, hogy mi mindent jelent ez. Említettétek az alapanyagokat, ami szerintem egy kardinális kérdés. A családok életében is, akár a vendéglátás életében is. Ti, akik ebben minden nap benne vagytok. Alapanyagokért ti magatok mentek. Tehát tudjátok, hogy a lisztől kezdve, hiszen itt a műsor előtt beszélgettünk Pistával, hogy most például a te termetbe, amiről nem sokára lesz szó, te magad hozod olyan helyről a listát, ahol tudod, hogy nagyon jó. Tehát ez nagyon fontos, hogy ti ezt személyesen is kontroll alatt tartsátok, illetve a családban ez hogyan történik. Hiszen hát, nagyon nehéz ma ez, amiről az persze. előtt beszéltetek, hogy tiszta alapanyagokból, tiszti élelmiszerből otthon is a gyerekeinknek a betevőfalatot elkészíteni, de hogy ez a ti esetetekben konkrétan hogy történik, adott esetben a családi munkamegosztás hogy zajlik, például Hát Három fiút nevelek egy családban, és hát mind a három sportoló, tehát kell a kalóri Kell az energia, kellenek a tiszta élelmiszerek, de hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy én kiárok mindig a piacra, meg csak onnan messze vagy Ennyire nem vagyok tudatos, mert nem tudok tudatos lenni ez az idővel. hogy tudunk-e napjainkban? Kell. Van. Hát sajnos kellene. kell. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy legalább odaigissunk el, hogy gondoljuk át azt, hogy honnan szerezzük be az alapanyagokat. Egyszer legalább olvassuk el, hogy mik vannak benne, mm -hmm. és próbáljuk összerakni úgy, hogy mit honnan veszünk. Ha ez megvan, akkor utána van picit könnyebb dolgunk van, de az nyilván elképzelhetetlen, bár van erre Például, hogy valaki minden nap kimegy egy héten, egyszer a piacra, és akkor ott megveszi. De az a baj, hogy ha egyszerre veszünk meg sok mindent, és azt raktározzuk, annak a háromnegyed részét kidobjuk, és ez sokkal rosszabb. Uh -huh. Tehát én annak a híve vagyok, hogy kevesebbet vegyél, de azt mindig használd el. Ez egy jó nem kellene. tanács egyébként. Igen, ez csak, nagyon, csak ez rengeteg idő, idő, és ehhez uh -huh. egyébként ezt meg lehet csinálni, hogyha tudatosan ezt is összeépíted. Ma uh -huh. már vannak applikációk, vannak ehhez külön uh -huh olyan dolgok, amit hozzá lehet illeszteni, csatorni, teljesen másképp működik, mint régen, viszont összerakható, de ez nagyon nagy meló. Ez olyan, mint mozogjunk egy héttel legalább háromszor. Oké, okay, de hogy? Korán kell későn fekszek, mikor illeszem be? Akarni kell, nehéz. Igen. Itt Pista, a te esetedben ugye a tubatanyát jó néhány tíz évig vitted a hátadon. Hát 23 is. évig pontosan. Hát az jó néhány. És, és én is. És ugye nagyon sok mindent megtermeltünk. Mert van, ott, én ott ott kis termelő, helyben. ős termelő voltam. Tehát a disznóvágásokat, amit ott vágtunk, a zöldségféléket, a Talán baronfét, ez, a tojást. Is ezt, ez nekem természetes volt, hogy ott volt, adott, azt használjuk. De ugyanúgy sokszor a vendég azt mondta, hogy rám van bízva, hogy mit adjak. Tehát eleve Nekem kellett választottam én tudom, hogy a múltkor ezt tettek, most akkor én szerettem piacra menni, és megláttam ezt, vagy azt, hú, most akkor ilyet csinálunk nekik, mert a múltkor ezt tették, ha rám bizza, az nyilván a egy olyan felelősséget, hogy ott már csak jót lehet adni, mert hát ennyire megbízik bennem, akkor el kell figyelni. Mégként visszatérve arra, nekem nagy szerencsém van, hogy a feleségem is, és a két gyermekem, és Edith is, Balázs is, nagyon nagy gasztromusok. Nagyon nagy érzékük van hozzá, Balázs évnek főkép, és ezeket az alapanyag témákat is, úgy a borba, úgy az alapanyagokba, tehát minden, nagyon otthon van, és egyébként szívesen veszem a tanácsát is, meg a segítségét is. Így kerültem ehhez a liszteshez is, hogy tudtam beszerezni olyan lisztet, amit kenyérsütéshez a legjobb lesz, mert már kipróbáltuk, tehát tudom, hogy milyen, és ezt szeretném most majd a jövőbe minden kis csapatomnak friss kenyérrel saját magunk által sütött kenyeret prezentálni, és hát ezzel fogadni a vendégeket. Kicsit avas be bennünket, hogy milyen csapatokra számítasz, és hol? Ugye 23 éve eltelt a tanya életébe, egyébként a vendéglátásban már már 43, egy nagyon szép időszak volt, és eltelt két év, ismerős vendégek változatlanul keresnek, hívnak, hogy hova jöhetnek. Aztán a helyzet úgy forogta, hogy egy kis lakásértelmet sikerült megcsináljuk, ahol 12 főre tudunk készíteni különleges dolgokat, de itt is maradunk az alapanyagoknál, meg az alapoknál, mert amit nálam megszoktak a tanyán, azt ugyanúgy kéri. Tehát lángos legyen, az a sült legyen, kemencém kemencén van, rakott konyhán van, mert azt mondja, a lángost is mi azóta nem ettünk olyat. Nyilván ebbe bejátszott az, hogy ott akkor olyan hangulat beett a vendégnálunk, de nem nem olyan a tejföl, nem olyan a szalonna tepertől, mint lángosra, nem olyan a lángos. Hát ehhez kell az, hogy mi ugyanazokat a ízeket most vissza tudjuk hozni, és sok egyébben természetesen, mert azért két és fél év is sok változást jelent ebbe a szakmába, de ebbe úgy érzem, hogy ez egy kis segítségem van, úgyhogy a gyerekek is besegítenek ötletekbe, aztán majd a megoldást még én megcsinálom. Milyen inspirációt ad nektek a vendég? Ugye a Pista esetében nagyjából lehet látni, hogy vendég nélkül nem tudsz élni. És ez az hát igen, ez az. ötlete innen is indult. Ez hogy... Nagyon ez. érdekes volt, mert ahogy, ahogy jött az első csapatom, hát az nem lehet az az érzést elmondani, hogy jóistenem, ja, hát megint vendéget fogadok, és várom is, <gül> jön a vendég. És hát ez valamikor a, a tanán is így volt, hogy lehet, hogy már ledolgoztam naponta egy nap 10 órát, de az még nem a vendégfogadás, az még csak az <gül> ami amiben már azt mondom, hogy ilyenkor már le a fotójában, és őre, vagy borra, és akkor utána vár. Akkor jön a vendég, és akkor onnan elfejtezem be mindent, hogy jaj, de jó, most már csak a vendég jön, és akkor az már nem munkának éreztem tovább. Lázár, a te esetedben, neked is dolgoztál is étteremben, saját éttermed is volt, meg ugye műsorokban, tehát a vendég az milyen impúzust ad. Igen, a, a vendég adja azt a visszacsatolást, amiért érdemes ezt csinálni, és ugye ez az a része amit a vendéglátásban nem lehet tanulni. Tehát ha valaki úgy születik, úgy nevelkedik, hogy ő szeret adni, uh -huh. és ez az adás, ez egy olyan érzést ad neki, ami, ahogy a Pista is mondta, hogy ez egy jó érzés, egy visszacsatolás és egy energiabomba, akkor lesz az ember igazán jó vendéglátós. És ha megkérdezik, hogy ugyan már mit tud a rátolti Pista, amitől ilyen jó, az az, hogy olyan szíve és lelke van, és annyira szeret adni, ami ő saját maga, hogy ebből nyeri ő aztán az energiát is, és ezért tud így é és neki, amikor elvitték a tanyát, ez nyilván nem bajja be, de olyan volt, mint hogy többől levágták volna a két kezét és kapálózott. De és nem. hál' Istennek, hogy így most azért nem bírta ki, és akkor csak csinálta az egy lakáshéttermet, és ő ott megint visszaad így mindent, és tényleg sajnos nem sikerült szilveszterkor eljutni hozzá, nagy terv volt ez, de nem, nem sikerült, de adunk rá más alkalmat, de hogy ezért szeretünk hozzájárni, mert ezt tudja adni, és ez mindegy, hogy egy van, mindegy, hogy egy itt egy fülkébe, vagy ott egy, egy lakáshétteremben, mert ez van, bárhova viszi, ez ott van, ezt nem tanulja. És ezért mondom, hogy aki vendéglátást ha szeretne foglalkozni, én azokat a fiatalokat nézem, akik most szeretnének ezzel foglalkozni, azt én kimondottan azt támogatom, akibe ez alabba benne van, mert ezt egyedül, ezt nem lehet tanulni. Én mai napig nem felejtem el, amikor először voltál nálunk, jöttetek le egy disznóvágásra, baráti társasággal, és első este ugye nem volt semmi, csak a partnó vendégeket érkeztek, őket házáréket vártuk, és akkor mit csináljunk? Csináljuk egy jó bakonyi bortát, hát másnap ugye más jellegű ételek lesznek, ugye disznóvágás lesz, és tíz tojást tegyél a belagarúskába, és hát nem számít, hogy most mennyi van benne, és akkor lázát et, ettél, et, és de hát ez a bakonyi bort, hát nem is tudom, mikor ettem, hát ezt már elfelejtették. És milyen étel, meg ez a garuska. Hát mondom, te még nem láttál ilyet? Nekem ez természetes, hogy az a garuska, az olyan tojásból van csinálva. Érdekes ez, mert itt az alapanyagokról beszélgettünk azért a ti ott a tubatanyám, meg most gondolom az étteremben is az alapanyag, az, hogy ez tényleg olyan tojásból van, az meghatározó. Ezt étteremben is be lehet persze vinni, de hát talán az, hogy a termelőkhöz való közelség és a minőség az állandó. Minőség, az egy nagyon fontos, hogy is mondjam, mérföldköve vagy ismertetője ezeknek. A... Igen. Igen, de a vendéglátást, meg a családi étkeztetést, hogy így mondjam, ezt azért ott lehet összekapcsolni, hogy nagy baj van. Már csak azért is, mert hogy ha megnézzük a fiatalokat, megnézzük a gyors éttermeket, régen itt nem jártam, hanem voltam, de annyira nem vonzott hmm. ez a világ, kimaradtam ebből, hiszen ott volt a konyha, mindig tudtam menni, tehát nem kellett a gyors étterem. Most viszont rengetegen nem csak gyors éttermekbe, hanem gyors, előkészített olyan élelmiszerekbe, miszereket fogyasztunk, aminek az ízvilága a különböző tartósítószerektől és ízfokozóktól és cukortartalomtól elmegy olyan irányba, hogyha a gyerek fiatalon sokat jár mondjuk gyors akkor rááll az agy ezekre a agyat stimuláló nem alapanyagokra, mert ezek mesterséges ízek, ez megszokja, és ugyanúgy az neki lesz ez lesz az alapbeállított, mint nekem a húsleves anno. Viszont ezzel az a nagy probléma, ebbe belemegyünk be és belekényszerülünk, akkor nem várjuk el azt, hogy egy jó minőségű alapanyagok Ból összeállított leves majd fog, mert azt fogja mondani, mert nálunk is volt ugye azt mondani, hogy azt mondja, hogy ez nincs íze. Uh -huh. De az íz, az nem hiányzott belőle, hanem az íz fokozó, illetve az egyéb tartósítószereknek az íze hiányzott, amit már megszokott. Mi abban voltunk tudatosak, hogy ezt az élményt mindig később kapja meg a gyerek adja, hogy így mondjam, uh -huh. és ne tudjon vele azonosulni, vagy nehez legyen az alapbeállított. Ez sikerült, de még sem volt elég ahhoz, hogy egyébként teljesen ezt ki tudjuk iktatni. Szóval itt van nagy felelősség, és itt tudunk oda figyelni, hogy ezt hogyan valósítjuk meg, ami nagyon nehéz, mert hát nyilván rendeljük ma már bárhonnan lehet rendelni. Összekapcsolva vagy egy kicsit átlépve valóban a családi étkezésről, hogy a magyar konyhában volt azt hiszem Ziling Árpádnak egy cikke, amelyben volt egy nagyon-nagyon érdekes mondat, ő azt mondta, hogy az reszel neked almát, aki igazán szeret, vagy aki szeret. És akkor így sokszor forgattam magamban ezt a mondatot, ugye a kisfiának, amikor beteg volt, akkor az almát, és akkor jött vissza egyfajta nagymamai élmény amit gyakorlatilag meg is könnyezet, ugyanazt az mint élte meg. Hogy ez, amiről Lázár most mesélt el, hogy talán, ha gyerekkorban át tudunk adni valamit édesanyák, édesapák abból, hogy mit csináljuk ott számára otthoni alapanyagból, jó alapanyagból az ételt, akkor talán lehet valami nyomot hagyni abban, hogy ezek a gyors ízek azok ne úgy hassanak. De hogy mit gondoltok erről? Hiszen azért az előbb pont erről beszélgettünk a vendéglátás kapcsán, hogy ugye enni, adni az maga a szeretet. És ilyen szempontból otthon ez hogy zajlik? Nektek ugye három fiúgyerek sportolnak is, ugye neked már nagyobbak, de az unokádat most ugyanúgy a nagymama eteti. Hát abban az időben, amikor mi is ugye a ritkán voltam, amikor egy vasárnap ebédelt, ez négyen le tudtunk ülni együtt. Mert apa hétvégén mindig dolgozott, vendéglátásban hétvégén mind munka van, nincs szabadszombat, nincs vasárnap, ez természetes volt, családot, hol a feleségem a gyerekekkel ebédelt. De amikor úgy jött ki a lépés, hogy együtt ebédeltünk, na most akkor megterítettünk, szépen nyugodtan együnk. Sok pár perc már mindenki a gyorsan, mert felpörögtünk. Ne siessünk már. Most. Jó van, én megszoktam, ugye jön a vendég, egyetért, sokszor háromszor, négyszer hozzák ezt, megettük, nem számít hagyjuk, ott majd jön a vendéghideg, nem, majd lesz már nem is kérjük tovább. Aztán lelassultunk, öt persze megint fölpöröktünk, megint gyorsan leszik a család, mert valahogy nem volt az alap, és egymás után pörögtünk, pörögtünk. De azért az ünnepi lehetőségeknek mindig megadtuk azt a módját, hogy azok akkor szépen le tudtunk őrni, megtehetett azt, ahhoz és normálisan tudtunk étkezni, Természetesen otthon is ellátta a tanya, tehát oda is jutott a tojásból, a tyúkból, a barofiból, a csirkéből, mindenből. Úgyhogy azokban az időkben azért még hát most is megvannak a források, ahonnan be tudom szerezni, és tényleg jót tudunk most is venni, elé tenni is, meg magunknak is. Épp az előző műsorunkban hangzott az el, amikor beszélgettünk arról, hogy kinek mit jelent a hűség vagy az otthon. Hogy azt mondta az egyik vendégünk, ha jól emlékszem, pont Trigaszolt volt, hogy számára a hűség a konyhát jelent, és azzal együtt nyilván a nőt. Egy olyan érdekes volt. Egy Másik előző műsorban pedig egyik vendég azt mondta, hogy az, amit ő biztos, hogy mindig mond a gyerekeinek, annyit tegyetek, amennyi jól esik. Az, ami érdekes, hogy az evéssel kapcsolatban a családi mintákban mindenkinek van valami élménye. És maga a konyha, amiről ti is meséltek, és mindig valahogy oda kanyarodunk vissza, az az a fajta életterünk, ahol tényleg tudunk adni, de kapni is. Ebben a rohanó világban, és most a gyors étkezdéket is említettük, ha fontos számotokra, akkor hogyan tudjátok tudatosan alkítani, hogy tényleg le tudjon ülni a család. Ugye három kisgyereknél főleg, hogy tudom, hogy sportolnak, fontos-e az, hogy azt mondjuk, hogy mindig, egy fix vacsora időt jelölünk ki erre, vagy a hétvégén. Hogyan oldjátok ti ezt meg a gyakorlatban? Hát ez a fix vacsora igen, hát ez mese, tehát hogy ezt se lehet megcsinálni. Papíron nagyon jó. Mondhatnám, hogy igen, mi mindig héten nem. Tehát Dr. Robert Gyulának van egy írása arról, hogy a táplálkozás és annak lélektonik vetületei, és abban tanulmányozza azt is, ez egy nagyon jó, és talán ide is vág, hogy ugye régen van egy ilyen mondás, hogy a magyar ember evés közben nem beszél. Ezt még én is hallottam. Igen. De ez mekkora nagy hülyeség. Szülyeség. És ez onnan alakult ki, hogy mm. hazajött gyárból a papa vagy a mama, főleg a papa, mama ugye otthon volt és főzött, az ura éhes volt, korgó gyomorral, enni akart, meg inni, meg volt benne biztos némi feszkó is, és egyre akart koncentrálni, nem akarta hallgatni, hogy mi van, hanem enni akart. És ebből kialakult egy ilyen mondás, Igen. hogy a magyar ember ebés közben nem beszél. Igen. már. Há, borsozik a hátam, de... A magyar ember evés közben beszél, mert régen is, és akkor ide visszatunk a a búbos kemence volt az a hely, Bizony. ami köré ödögyült a család, a vendég, ott sültek ki a leesett tésztából a pogácsák, ott sült ki a kenyér, ott érezte mindenki úgy magát, hogy otthon van, megérkezett, hogy családban van, mert a család a lényege, és a hűség, hogy ehhez vagyunk hűségesek, ehhez a konyhai részhez, mert hogy enélkül nincsen élet. Mm -hmm. És ez adja azokat a plusz energiákat, mert hiába eszik meg valaki egy ilyen gyors, feltekert, akár ben. A kapható szendvicset azzal csak eltömíti a gyomrát. De a lélek táplálása a lényeg az étkezésnél, meg a beszélgetése, meg különben az egész csak kalória. És azzal semmit, amire attól még beteg is lett, de nem azért lesz beteg, mert tele van elvel, enne, nem azzal, hogy a lelkét nem táplálta az egyének, és nem úgy fogyasztotta el, és nem olyan ételt, mert ez is igaz, a kenyérkészítés közben az energia bele van téve ebbe a kenyérbe. Tehát engem nem szállt meg az UFO, nem erről van szó, csak hogy az energiák kötik És rakják össze a dolgokat az életben, és valaki attól lesz jól táplált, és jól lakott, hogy ezek az energiák bekerülnek, és az úgy kerülnek be, hogy én bedagasztom, megsüti, megeszi. Gépsoron föltekerik a szendvicset, akkor Igen. az gép soroké. Istennel volt hogy Góvos Nekem ilyen Kemencével dolgoztunk, ugye 23 még a Tanyán is, volt három Kemencénk. Itt hol is építettem a lakásunkon, és egy Kemencét, rakott konyhát mellé, de gyerekkoromban is volt Kemencénk. Tehát gyerekkortól végig is azt mondom, hogy végig, szinte végig kísér. És amikor 24-5 évvel ezelőtt, ugye a Tanyán is elkezdtük, akkor még nem volt dívat a Kemence. Annyira nem volt elterjedt, úgy, mint jelen időben, de én gyerekkorra visszemlékszem, hogy a kemencének milyen varázsa volt. Hogy az melegített, az hosszan tartotta a meleget, az egyenletes, sőt adott. Ahogy ropogott a tűz a kemencébe, annak a látványa csodálatos volt. Emlékszem, amikor már félretolta a kis farazsat, picit tűznél, és egy darab szalonnát megsütött reggelére, pillanatok alatt már ott volt a sülszavon, hogy mennyi iskolába féljem. Még a szalonnát azóta is szeretem, ezt nem tudom ki, Csinálni is nagyon szeretem, tehát foglalkozni is vele, de fogyasztani is. Sőt, a hallgatóknak elárulhatjuk, hogy a kenyérláng megsütött kis szalonna. De hogy szoktad hívni? Gyerekekkel. Gyerekekkel, disznó és ó, nagyon finom, azt megkóstoljuk, meg. De itt is, ugye, amit Lázár benne van az, hogy csípsz, hát akkor az csak jó lehet. Igen. És a végén, fú ez mennyivel más, és milyen finom. Igen. Igen. Mert két hogy melyik szalonnal legjobb erre a célra. Mert nyilván mindennek más-más-más a funkciója, Igen. tehát másképpen lehet használni különböző hát nyelek is a szalonnára, amikor az. Milyen szalonnal is ha már a már, mert én nagyon szeretem, ha én a szalonnát. És hát mindez alapja mindennek, ugye, egy füstött szalonnát, vagy egy sima szalonnát, lepirítol, nagyon sok étel így az jövődik ezzel, hogy azt felvágjuk kockára, nem mindegy, hogy milyen szalonnát teszünk, miért teszünk oda, perzselt bőrőt, forrázott bőrőt. Hol Jaj, hagyd abba, hagyd abba, léleg ha én már keresemkendek. <sus> ApaMonta.hú. Kimondatlan érzések az apaságról. FM90 Campus Rádió. Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádió című műsorát hallgatják. Gasztro apukákkal beszélgetek. A mai adásban vendégünk Kovács Lázár, Síf, Apuka, food stylist, erről is kérdezzük majd nem sokára, illetve Rápolt István, aki a Tubatanyának a tulajdonosa volt. volt, és most egy lakásít termet üzemeltet Hajdúszoboszlón, Egyébként pedig olyan vendéglátó ember, akiről sokan mintát vehetnek, az év vendéglátója is voltál. És hogyha folytathatjuk egy kicsit más területről ezt a beszélgetést, a műsor elején kérdeztem, hogy mi az, ami közös bennetek, és van még egy közös dolog, amit én találtam, pedig az, hogy mind a ketten futottok. Tehát sportolásként, ugye ezt a dolgot választottatok, hogy ebben van egyfajta tudatosság, vagy ez egyszerűbb, és ez bárhol lehet húzni. Tehát mi az oka ennek? Amikor meghívtalak benneteket a műsorba, akkor ugye kiderült, hogy egyébként pedig biciklizni is. Szoktatok és össze is szoktatok futni biciklizés közben, hát, ha lehet ilyen furcsa hasonlattal élni. Futottam, most már 64 évben egy kicsit azt hogy a futást abba kellett hagyni. Már érzik az izületek, de 35 éven keresztül futottam maratonokat, félmaratonokat, nagyon Ezt sokat. sokan nem tudják róla. Nagyon sokat, de sokszor volt olyan, hogy egy reggel Ötkor ébredtünk, egy disznóvágás volt Igen. este, hazamentem fél nyolckal, amire elment a vendég, és akkor én még képes voltam beöltözni, és télen kimenni, futni a fürdőbe hagyni szoboszlón, és akkor azt mondtam, hogy most a jó, Igen. és akkor az ember felszabadult, és kiment az egész napos gond. Természetesen a futás közben jöttek a napig gondoltok, mi volt, hogy volt, jó volt, jól éreztük magunkat, jól érezte magát a vendég, úgy ment el, hogy mindenki meg volt elégedve, és egy nagyon jó fizikai felszabadultságot adott. Tehát ennek különleges varázsa van szerintem. Én a mai napig nagyon szeretnék, hát nem tudom, hogy fogok-e még tudni futni, de most átvette a bicikli, átvette az úszás. Nyáron, a Duna TV forgatásán réfülöpön futottunk össze, amikor a körbe a Balatont. Milyen jó szó, nem ez a futottunk össze a biciklizés közben? Igen? Igen. Hát igen, a, ő Adásból készült, beültőt beült, egy fröccsre, mert hát a biciklés közben hát az kell. fröccsöt kell inni, és nagyon kellemes emléként maradt meg az is. Meg hát a bicikli megint egy új területeket, új lehetőségeket ad, és én úgy érzem, hogy egy ilyen koncentrált vendéglátó munka mellett, amikor nagyon sok embernek meg kell hallgatni nyugjét, baját, és az ember nem akarja hazavinni a családba, hogy, hogy nem otthon mondjuk, nem otthon mondja meg a sok hülyeséget, ami esetleg történt napközben, hanem akkor kibiciklízz Kifutom, kimegy belőlem, kész, és akkor már otthon egész más témáról lehet beszélgetni. Te Pont az jutott eszembe, hogy adott esetben ilyen terápia is vagytok, egy jó vendéglátusnak egy-egy vendég, vagy megoszt olyan dolgot, amit ha lehet, hogy te hazaviszel a családvis és minden vendégről elmondott, hogy na, ez ezt mondta, ez most így van, ez itt van, akkor azt a fajta bizalmi kört szakítod meg. Tehát ez ugyanolyan mint egy orvosnál, vagy egy ember bizonyos szakmáknál letesz egy-egy történetet önmagáról, hogy azért ez felelősség is, a ti számotokra. Tehát egy-egy ilyen futás, Akár azt is attól, hogy le tudsz tenni valamit a hétköznapokból. Hát ezért nem isz könyvet, Igen. Igen. Eddig ezt Tehát is könyvet, ugye? nagyon, sok, nagyon a... sok idő kellene rá. Nem tesz az ember, mert persze otthon megbeszél a párjával az ember, sok minden, de vannak ilyen dolgok. És akkor ezt így ki lehet adni magadból a futás közben. Én nekem rengeteget jelentett a futás, rengeteget. Akármilyen bajom nyűgön volt, vagy itt mm -hmm. fájt, ott fájt, valahogy a futás után elmúlt. Mm -hmm. Hogy, hogy nem tudom, de ez a 35 ja. Futás, és majd csak meglátok egy futót, jaj, de jó neki. De jó. Csak sóbálkod, de jó neki, és jó lenne csinálni. Még hát nem tudom, fog-e vénet érdem, de majd megpróbálom még. A so fotópálya is mm. nagyon jó, pálya épült, futópálya van, lehetőség, meg hát annyi lehetőség van. Bár valamikor a szántáson, meg a határban futottunk rengeteget, az is nagyon jó volt, mm. meg mai napig szeretem azt is, de most már vannak tért, kimélő, boka, kimélő futópályák, itt eberec a stadion körül, is, tehát mm. a, ezek, ezek jó lehetőségek. Mm. Aztán az ember kifutja. A, a gondot beült magából. Hát én nem akartam futni, sose én utáltam. Aha. Én azt mondtam, hogy aki fut, az hülye. Már mit <gül> el hogy futó. Ha hogy lehet, tehát ez mi? És én nem voltam nagy futó, akkor lettem nagy futó, amikor volt egy ilyen tért problémám, ugye? Mert hát ez egy is azért vendéglátos betegség, vagy hogy mondjam. <gül> és mondták, hogy hát akkor meg kell műteni, vagy ha nem műtjük meg, akkor van egy olyan, amit régen is csináltak, hogy el kell kezdeni vele futni. És akkor azt a szépen bedarálódik, és majd fölszívódik. Picit fog fájni. Hát mondom, jó, akkor ne legyen műtét, elkezdve futni. Na, elkezdtem futni, nem akartam, futottam, mert viszont ez meg javulás mutatott, tehát tényleg meggyógyult a térdem. Ahol mondom, nagyon jó, utána csináltam is a futást, meguntam. Na, hát a másik térdem is ilyen megint kezdeni futni, és akkor megifutatom. Ott viszont már jött az az érzés, amiről te beszéltél, hogy nekem is mondták, csak nem tudtam elképzelni, de hát nekem nem jön az az érzése, nekem, nekem jó tána, na, hát nem jó utána, hát nem akarok futni. De viszont a másodiknál, így akkor már ugye, volt már ez az érzés, hogy tényleg nagyon jó érzés volt, és nagyon jó volt minden energiát átcsoportosítani, meg hogy ezeket a rosszakat ki. Ugyanis kell egy szelep azért a testen, és ezt csak sporttal, mozgással lehet kinyitni. Ez tény. Valakinek a futás, valakinek a bicikli, vagy a séta a szabadban, mindegy, de hogy tényleg kell ez a mozgás, akkor, akkor működik. És akkor ha nem nyúl az ember olyan dolgokhoz, hogy mondjuk alkohol nagyobb mennyiségben, mm -hmm. vagy mondjuk túlevés, vagy mondjuk egyéb más ilyen. sok ilyen dolog van, de csak a két legrosszabb, a ki cigaretta ugye, az is mm -hmm. egy ilyen feszkoldó. Tehát ki lehet ezt nyitni? természetes módon is, hát annak ez a módja, az is melós. Mm -hmm. hát ebbe is tudatosnak kell lenni, és bele kell tenni. Viszont a másik oldalon ez éveket jelent, mm -hmm. tehát hogy azért nem, nem, nem, nem rossz ez a dolog. Csak hát a kezdet, az úgy nehéz. De én így kezdtem befutni. A már így ezt mondod, a gyerekek mit sportolnak? Tehát ők vitték tovább ezt, hogy futnak is veled? Vagy... Nem, a nagyfiam Lázarő 15 éves, ő kempózik, a középső pence 13 ő vízilabdázik, és Nándi 9-ő pedig úszik. Uh -huh. Futást ugyannyira, az mindegy, egy mert ugye edzés közben van ez a program is, de velem nem jönnek futni, velem csak a kutya jön. <gül> <gül> Illetve a feleségem is szokott jönni, bocsánat, a feleségem is nagy futó, uh -huh. ő is szeret, és hát ez egy kikapcsolódás uh -huh. is lehet főleg maga a kutya is ott van. Beszéltetek itt különböző váltásokról az életetekben, ugye Pista elmondta, hogy a tubatanyáról, hogy lett most a életének a mindennapjét, vagy hogy határozza meg ez a lakásítterem, aminek egyébként volt is, és lesz is divatja szerintem, különösen ilyen vendéglátóssal, mint te vagy. Lázár a te életedben is nyilván voltak váltások, itt a, előbb az étterem. Alapártos, igen, hát a saját étterem. a saját étterem, a Lázár vendégül, aztán kimentünk, ugye, Washingtonba, aztán kimentő, aztán itthon is csináltam még két termet aztán tanácsadóként csináltam tovább, aztán Töktív. jött Spanyolország, közben futott a tévé, és mindezekből most, ugye az van, hogy most éppen hévízen akarok nyitni fel, egy olasz étterem megnyitására, azon dolgozom, meg hát mellette a social médiában, tehát ez a Lázársé Facebook oldalon, a saját oldalon én mindig is szerettem tudást átadni. Nagy szükség van szerintem, főleg most ezekre, amiről beszélünk, hogy legyen egy olyan forma, és a tévé Vel szemben sokkal nagyobb hatást tudtam elérni itt a közösségi médiában, ezért egy-egy ilyen oktató jellegű videómat, például, hogy hogyan nem lesz az a csirkem el, ezt ugye egy hét alatt másfél millióan megnézték, mm. ami több mint a lakosság 10 a ezért igen nagy felelősség is ez, hogy ott például mikről vagy hogyan beszélek, mm. És ilyen a futás is, ezért osztom meg ezeket a dolgokat, hát ha rá tudok venni ezzel a módszerel is, ha már csak egy embert arra, hogy egyébként a mozgás az nem olyan rossz is, ebben nagyon jó eredményénk vannak, de pontosan ez az a rész, ami miért ezt csináljuk, és tudást szeretnénk közvetíteni, mert ez is egy olyan dolog, ha valaki ugye a social médiában, akár az Isten, akár a Facebookon csak átviszi a dolgokat, nem feltétlenül a pozitív energiával tud találkozni, akkor, hogyha azon tűnődik, hogy más éppen most pont mély nyaral, mert ez neki nem lesz jó. Most már hál' Istennek elkezdik az belátni az emberek, hogy tudatosan ezt is úgy használni, hogy jó, akkor én nem nézem meg a karcsika oldalát, mert akkor én csak rosszul leszek utána egy hétig, hanem nézek olyan oldalakat ahol tudást tudok kapni, tudást, amit utána én be tudok építeni, uh -huh. és hasznosítani tudok. És mi pont egy uh -huh. ilyen dolgon dolgoztunk, és... Uh, ezt próbáljuk a Megmondom őszintén, hogy a mind a kettőtök életútjában azt láttam, hogy ugye változtatni, változni, az sok embernek nehezére esik. Sok ember bele kényelmesedik egy-egy megszokott helyzetbe, életútba. Például Lázár, a te esetedben voltak komoly váltások. Ezek nehéz váltások, nehéznek. adott esetben azt mondani, hogy igen, elvállalok Spanyolországban egy étteremnyitást, és egy családommal oda elmegyek, vagy adott esetben, amikor azt érzed, hogy, hogy az már ott, nem ad annyit, vagy teljesen más okból hazajössz, és folytatod itt tovább. És nem egyszerűen hazajössz, hanem tudod, hogy merre menjél tovább. Ebből mit tudunk átadni adott esetben a hallgatóknak, vagy a fiataljának, hogy merjen változtatni, ha igen, akkor az tudatosan is milyen megérzések alapján. Nem. Ez egy nagyon nehéz. Hát dolog. ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy vagy csak vegyük azt, hogy valakit kirúgnak. Okay. Kirúgnak mondjuk abba, vagy megszűnik a munkahelye, nem, ne beszéljünk, megszűnik a munkahelye. És mondjuk már 40 pluszos. És akkor joggal érzi azt, hogy most mi a francot csinálja. Uh -huh. Hát azért ez egy rettentő sok. Nem csak az adat egyénnek, hanem a családjának, meg a körötte lévőknek. Ez nem olyan egyszerű feldolgozom, most én azt mondom, hogy jó gyerekek, mert akkor ebből meg a szerencsét mindenkinek az győle, hogy akkor most megint én vagyok a hülye. Ez olyan, mint a recept, ha nem sikerül. A recept a rossz, vagy az, aki, aki Ez az a Ha nem benned van a hiba, <gül> hát ezt hangsúlyozom, nem sose, 20% kb. Uh -huh. Az összes többi, vagy rossz kedved volt, vagy rossz az alapanyag, de nem te vagy a hibás ezért. Ugyanígy, ha elveszted a munka nem hibás vagy. Abba viszont igen, uh -huh. ha bevalaki valaki belenyugszik, és nem próbál azon dolgozni, ami szintén nagyon nehéz, hogy újból fölálljon és csinálja. De ezért kell, hogy a családban érjen az ember, hogy akkor támogassák. Igen. Na de mit csinál, akinek nincsen támogatása. Uh -huh. Nagyon nehéz. És próbálom esetleg ezen a felületen is, a Facebookon, ez is adni azt, vagy azt sugalni, hogy hát igen, nekem is szarod, mert egyszerűen eljutottam oda, hogy nem tudtam hová fejlődni nem azért, mert nagyképű vagyok, hanem azért, mert ismerem a határaimat, és nekem nagyon nagy dolgok kellenek ahhoz, hogy én élvezzem azt a munkát. Tehát ja. magasra teszem a léce. de hát ilyen vagyok, én Igen, ebben benned van fető őszintesség, és pont ez talán ezek adják azt a hitelességet, ami miatt ez, ez átadható, talán ez az információ, mert most mondhatnád nyilván itt, hogy te mindent ilyen klasszú csináltál. Tehát ugye az embernek ez a fajta őszinte szembenézés, az a tükör. Mi a tükör a te életedben egyébként? Mi az, ami be A tükör? A tükör. <gül> És ott visszajön mindent. Tehát már már nincs most is arra, arra olag, hogy gyerekeid visszajeleznek-e bármit, Feleség, a semmit. Persze, család. hogy szarakálja be, az <gül> a ember, a -e? nekem a váltások olyan érdekesen jöttek, hogy én mindig jó helyet hagytam ott. Egy bizonytalan ér. Tehát uh -huh. nagyon jól felszolgálóként voltam. Magyaros étteremben, Hajdúszogosztón, ami nagyon jó étterem volt, nagyon jó kollektívával. Nyílt a hotel békébe, Hajdúszogosztón bár. Menjek át a bárba felszolgálni. Giftnak átmentem, belevágtunk. Csak ott hagytam a jó helyet. Akkor közben a lehetőség nyílt, hogy ezzel együtt nyitottam egy palacsintás üzletet a fürdőbe. Azt, azt, de, de négy évén keresztül úgy csináltuk, hogy reggel 6 órától éjjel 7 óráig. Feleségem reggel héttől irodán 4 óráig, onnan este nyolc óra, mire bezárta a palacsintást. Tehát ez azért gyilkos volt. Na mondom, kész pihenés. Jött a 89 rendszerváltás, menjünk Balatonra. Elmondták, hogy mi van, hogy van. A rendszer kezdődött az új lehetőség. Teljesen ismeretlen dolgok ismerdlen környezet, de éreztem benne az üzletet, lementünk a Balatonra. Megbeszéltük természetesen, aztán a Balaton után ott már egyből láttam, hogy az a német vendégkör egy csodálatos német partnerrel dolgoztam, amennyi német hajdúszoboszlón van Debrecenben, Ortobágyon, Egerből lejárnak ezt a német vendégkört én, meg tudom fogni. Uh -huh. Na de ba akkor pont, bocsánat. Jó szóval, vagy, de pont ez Jó, de benned szerintem mindig is benned volt az, hogy te mertél váltani. Így van. van. És beigazolódott. De ezért én azt tanácsolnám, aki uh -huh. ezekben mondjuk nincsen benne, hogy ő nem mer, hogy ne gondolkodjon, hanem váltson és hallgasson belőle. Ha tényleg uh -huh. az diktálja, hogy váltani kell, de ő nem mer saját maga miatt, Tegye meg, mert ez fogja hozni a sikert, és ez fogja hozni az eredményeket. Meg kell tenni. Itt is azt mondták, hogy Balatontól biztos nem jössz, mert milyen lehetőségek lesznek. Lett is volna, nem is kevés, tehát ott maradhattam volna. De én is megvettem ezt, föladtam a obnekeset, minden pénzt betettem egy teljesen lepusztult víz, villany, útnéküli, lerobbant anyába. akkor a kicsit a családbizalmas, hogy megrogyjön, hogy apa mi lesz ebből, mondom, gyerekek. Vannak veszteségek az út folyamán, Ez senki Gyerekek, Inkább ne semmit majd látjátok, aztán bizony, ha nincs két német barátom, akitől abban az időben 25 ezer márkát kaptam, uh -huh. egyik napról a másikra itt voltak, München és Stuttgart mellől, mikor uh -huh. a bankok szóban nem álltak ezzel az ötlettel, akkor mondom, ezt vissza fogjuk termelni, és egy év alatt ezt vissza is tudtam termelni, és ez megindult, és beálltunk úgy, hogy Évi két 300 csoportot megcsináltunk, és ömlöttek a németek. És ott az első évben már bizonyította, hogy igenis jól döntöttem, jól választottam, és végül is azt mondom, hogy életünk egyik csodálatos része volt a tanya, mert rengeteg mindent elértünk a tanyán keresztül, úgy elismerésekbe, kitüntetésekbe, de hát az, amikor több ezer ember úgy megy el arról a helyről, évek alatt, hogy valami csodát kapott, most a vendégkönyveket nagyon jól esik olvasgatni, Gondolva. mert van nem tudom, 10-valány vendégkönyv, és egyszerűen szaldiba bőrös az ember a beírásoktól. Az az Így az. van, a beírásoktól, hogy milyen, milyen visszajelzések vannak, és azt mondja, igenis jól csináltunk valamit, meg jól döntöttünk. És most is éreztem, hogy ennek itt volt a vége, és ebből most ki kellett már szállni, mert az idő telik, és már nem minden a vendéglátásról szól. Tehát itt a háttérbe fáradtam el, nem a vendégfogadásban, mert az, mikor kiszálltam, egyből látszott, hogy hú, hát a vendég az hiányzik. Bizony. Azért. az a 20 éves emberi adjuk meg. Mert most meg, amit csináltam. Úgy érzem, hogy ez most megint egy jó dolog, most megint Igen. egy, egy felvők teljesen töltött, vagy megint tudok vendéget várni, Igen. fogadni, és jót adni, és különlegest adni, és. Tehát ez egy nagyon jó érzés. Ez egy nagyon jó dolog. Kedves hallgatőink, Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. Mai témánk a gasztronómia, gasztroapukákkal beszélgettünk. Vendégünk a stúdióban Kovács Lázár, illetve Rápolti István. Menjünk tovább egy picit a beszélgetésben azokkal a főzőtanfolyamokkal, amelyek ma olyan divatosak. divat ez ma... Vagy fontos-e, hogy aki viszont alapfőző tanfolyamra, vagy valamilyen speciális tanfolyamra szeretne menni, annak lehetősége legyen erre, hiszen ma már lehet látni, hogy az országban is, illetve Európa számos pontján vannak különböző gasztronómiai főző tanfolyamok lázára. Igen, ezek a főző tanfolyamok voltak éppen segítenek megismerni egy adott ország kultúráját, az ételen keresztül kóstolva, és ezek nagyon divatosak, tehát tényleg, ha ember kimegy, csak te és menjünk messzire Londonba, akkor tényleg olyan kurzusok vannak, hogy tényleg nagyon jól bele lehet Tehát Nem csak az angol, mert mondjuk az nem egy olyan nagy dolog, de hogy az indiái konyhától kezdve. Provanszba tág... járnak sokan, szóval az, az olasz konyhát. Hogy az olasz konyha, a Igen. francia. Nagyon. Ezzel nekem az a meglátásom, hogy ma már nagyon fontos ennek az oktatása. Tehát én biztos, hogy az oktatásba ma már bevinném azt, hogy egy 15-20 fajta ételt el kell tudjon készíteni minden egyes diák vagy kamasz. Pontosan azért, mert ez a tudás fogja meghatározni a későbbiekben azt, hogy ő egészséges módon tud-e élni majd, tud-e táplálkozni, és ez az kell, hogy ilyenfajta tudást is. Ma már a fő igen, de annál sokkal tudatosabban kell ez bevinni, és én ott látom a megoldást ebben, hogy valahogy a, az oktatásban még inkább erre külföldön vannak már példák és jó eredmények. Mm ezt kéne még inkább tudatosan fejleszteni, mert biztos, hogy ebben van. És ugyanez az ittal fogyasztásra. Uh -huh. Most állampos pont a fiúk, uh -huh. és nem biztos, hogy feltétlen egyetért mindenki azzal, a, amit én mondok, de a vendéglátással uh -huh. kapcsolatos, hogy én mindig megengedtem, hogy akár újjal, de megkóstolják a, a borokat, amiket mi fogyasztunk, és nem azt látják, hogy litelszámra isztuk, hanem az étkezés, van egy pohárbor, ez uh -huh. nem. de így az italkultúra vagy italfogyasztás is el tud menni egy olyan irányba, hogy nem feltétlenül iszajössze az egyik első buli utána minden, a gyerek minden. magát, tehát, hogy ebben is lehet formálni őket, de akkor annak ez a módja, és hogy beszélni szintén az italról is, és akkor még nem is mondtam a különböző drogokat, meg kábítószereket. Tehát, hogy itt is nagyon nagy probléma, azért, mert az ember vagy a gyerek a netről tájékozódik, és nem a családi környezetben, hanem az ital is az étkezés része. Hát régen voltak gyakorlati foglalkozások, ahol egyébként varni, ráspolyozni, mindent megtanult az ember, és a főzésnek az alapjait is. Hát egyébként. Magát ami az iskolában gyakorl... ezt tanultam. Hát hát tanul... ez... Van most is, bocsánat, háztartást óra és van egy-két éttert, csak ezt még jobban kéne formálni. Érdekes, hogy gyakorlatilag a kémia tantárgynak egy-egy elemét is sokkal. Értedőkben lehetne tanítani, hiszen maga a főzés során sok kémiai folyamat zajlik. Ezeknek a főzőtanfolyamoknak a létjogosultságát még jobban bizonyítja az is, hogy rengeteg olyan alapanyag került be az országba, amivel korábban nem találkoztunk, mert nem ismertük. Jó, az már hosszú évek eltelt. De a mai fiataloknak már természetes, hogy mindenféle tengeri, herkentült halat, különböző fűszereket, mindenféle pástétomotorokat megkapnak, amiket mi valamikor nem is tudtunk, nem is ismertük. Hát ezeket nyilván ilyen ö, kurzusok meg lehet ismertetni, és akár alapanyagra is kihegyezni egy-egy ilyen tanfolyamot, hogy most ezzel foglalkozunk, és ebből mennyiféle ételt lehet készíteni, mit lehet csinálni. És én nekem az a véleményem, hogy a fiatalokat is egyre jobban érdekli. Tehát nagyon sok fiatal szívesen kipróbálja, mert ez egy olyan széleskörű ismeretet ad, ezek az alapanyagok széleskörű választéka, hogy igenis izgatja, érdekli, meg akarja tanulni, meg akarja nézni, hogy ó, abból mit lehet csinálni, hogy lehet, és, és ezeknek van létjogosultság. Talán hallgatóink emlékeznek rá, hogy volt a főzőcske, de okosan. Lehet, hogy ez még a 80-as években volt. volt, ami ne. televízión keresztüli edukációt adott szinte láthatatlanul, hiszen ültek az emberek a televízió előtt, egyébként gyerekek, felnőttek egyaránt. És azért ott az alapismereteket, azt hiszem, hogy Molnár Margitnak volt talán ez az első műsora. Ugye. Ma már nehezebb eligazodni, hiszen nagyon sok mindenki foglalkozik, stársévként, egyéb hmm. gasztronómiai tanácsadóként. De azt lehet látni, hogy a fiatalok kezdenek talán főzni, vagy szeretnek főzni, ugyanakkor ott van a másik oldala, hogy ebben milyen mintát hát a fiatalok... milyen mintát követnek. Hát egy része nyilván. Hát itt egy is, része. Az egy Igen. kérdés, hogy a családból milyen? talán Igen. mit hoz Igen. magával, de szerintem minden ilyen kezdeményezés, amit ti is említettetek, ez segít ebben az edukációban, hogy valahogy hát, tovább lépjünk. Én emlékszem ugye a mi főzésünk kaszásgézával ugye ez a páros, ugye ez 12 évig ment a televízió képernyőjén, ott voltunk tényleg minden családnak a és ez azt eredményezte ugye, hogy hogyan hogy formálódik uh -huh. ugye akkor nem is volt több főzőcsatorna talán volt Így ez van. az egy, és nem csatorna, hanem a műsor, egy akkor indult, és ugye ott igen nagy baj és probléma volt abból hogy ugye akkor a mi a legtöbb levelet, mert akkor nem volt e-mail hoppá, a, a, azért kaptuk, hogy miért használunk a zsírhelyet olívóolajat Ugye? mert hogy ugye akkor az volt a ilyen nagy váltás, tehát akkor volt előtt a szója, igen. aztán a szójáról bebizonyosodott a mégsehogy, még aztán jött az olivolaj, aztán később arról is bebizonyosodott, hogy nem minden olivolaj alkalmas sütésre. És nem mindenhez. Nem minden és minden minden tehát akkor még ugye igen, a vaj, a de zsír, mikor melyik nem volt? Aztán visszajött a vaj, most visszajött a zsír, Bizony. kiderült, hogy mégis jó, a zsírra szükségünk van, az emellenség. ellenség. Szóval itt is folyamatosan minden változik, de csak arra, hogy itt tényleg ma már sokkal nagyobb lehetősége van bárkinek arra, hogy erről tájékozódjon, hiszen rengeteg csatornán van főzőműsor, rengeteg helyen hozzá lehet jutni egy-egy jó recepthez. Bár ebben az a veszély is megvan, hogy igazából csak fars információkhoz jut az ember, mert mégis szakmabeli, vagy mégis csak egy felkapott olyan emberről van szó, aki megoszt de nem biztos hogy az egyébként jól működik, úgyhogy azért ebben ez is benne van. Mond valamelyik nap ö, láttam egy műsorotokat, a régebbi műsorot, nem tudom, pár Vésliből milyen csodát csináltak Gézával, Vésli torta, így te tekerve, úgy tekerve, tehát nagyon tetszett. Igen, hát ami a fantázia meg a kreativitást, az, hogy mit lehet kihozni mondjuk egy adott dologból, Igen. ez már tényleg megint hozzátesz a mai világ, különböző technológiák. Művészet a gasztronomia, egyfajta uh... művészet? Hát biztos, hogy mi, mi Bizonyos Ben. Egyértelmű a művészet, hogyha valaki már olyan szinten tud bánni az ízekkel, és annak párosításával, mm -hmm. hogy az különböző textúrákban, ízekben, állagokban kerül a tányéra. És ez nem feltétlenül már a jó lakásról, hanem pontosan a művészetről szól. Hát ezek bizonyos rétegek, meg hát erre vannak azok az éttermek, ahol ezt meg lehet de gosdú? ugye annak idején is, tehát végül a mai modern gépek mellett minden mellett, amivel mindent meg lehet csinálni, azért régen is meg tudták ugyanúgy csinálni, meg tudták a kemencével, a vaskályhával a, e a sparheltennek, a, a nyitlángon a szabadtűzön, a bográsba tehát az alapokat ugyanúgy meg tudták csinálni, az a műveleteket, és ezek már nyilván egyébként sokkal moderne, finomabb változatai, amikkel most lehet találkozni, de az alap az akkor is az, tehát a... Kanyarodunk vissza egyfajta retro alapanyag felhasználás a régi hagyományos gasztronómiai módszerek felé, ha lehet ilyet mondani, szóval most Lázár említetted ezeket az éveket vagy hullámokat, ami valóban én magam is négy gyermek, édesanyjak, megértem ezt, hogy mikor, mivel főzünk. Nekem nagymamám zsírban sütötte például a sparhelten a rántott húst is, az bizony néha ott maradt, és akkor még hajtott kisunaká majd az még ott sül magának is. Ugye én a ugye városban éltünk, akkor olyan normális lett volna, hogy hát nagymama azt le kell venni onnan, és akkor kiveszem belőle a húst. De hogy nekik volt egy-két ilyen dolog, de amire igazából utalni szeretnék, hogy van egyfajta ilyen retro visszakanyarodunk ehhez, és ugye most Gézával indul egy új műsorotok, vagy elindult már ez. Va, elindult már, ez, ez, ez le is forgattunk egy jobb pár részt. Ugye ezt ez fontos is. szerintetek? Vagy hogy mi, mi az oka annak, hogy ezek ilyen amplitudúval nyilván hát. kilengve. Nyilván az egyik része az üzlet, hiszen ugyanaz, mint a divat, hogy most megint divatban van a csőszárufar, mert tehát, ezek ilyen, nem biztos, hogy pont most nem vagyok ennyire update, de hogy ezek ismétlődnek. A vendéglátásban az, hogy ha mondjuk maradjunk az olaj és a zsír témánál, ha valaki kisüt egy olajban egy rántott húst, ma már olajból van 10 fajta vagy 20 fajta piacon. Sok a panasz, vagy érkezik hozzám, írják, hogy hát azért nem süt rántott húst, mert hogy fáj a hasa. Ez sajnos oda vezet, hogy bizonyos olajok, ez a technológia már, hogy hogy állítják elő azt a típusú olajat, amiben aztán süti a húst, ez már másfajta kémiai szerkezetű, és ez már lehet, hogy pont éppen tényleg valami egyéb allergiát, Uh -huh. egyéb hasbántalmat, bármit, nem tudja, nehezen emészthetővé válik, és akkor már megint felborul az egész. Ez zsírban nem tud csalódni az ember, mert azt annyira úgy nem lehet különösen módon változtatni a kémiai szerkezetét, hiszen mindig is jobban bírta a hőt, legyen az kacsa, liba vagy éppen sertésír, ez tény, talán ez az, ami picit ilyen irányba viszi vissza a, a dolgokat, hogy azért mégiscsak jó a serpenyő az omlethez. <gül> Úgyhogy, igen. És az jutott még eszembe, hogy itt beszéltünk a változás, változtatásról, hogy például a, a recepteknél, ugye, én mindig elgondolkodom azon, hogy mennyire letisztultan kell gondolkodni és fogalmazni egy recept összeállításánál, és utána publikálásánál is, hiszen én, amikor otthon azt a kezembe veszem, akkor nincs ott valaki, aki elmagyarázza, hogy jó, de ezt nem úgy értettem, hanem ne akkor tett bele. Tehát, hogy mennyire fontos egy receptnél, hogy minden helyén legyen pontosan. Hát, vagy pillanatban... tudunk ezen változtatni, tehát arra szeretnék utalni, hogy én megkapok egy ilyen receptet, és akkor lehet, hogy pont nincs otthon az a liszt, vagy elfogyott ez, vagy az, hogy itt is a változtatás képessége bennünk van -e, és ha igen, akkor mondjuk egy sép, vagy te mit tanácsolsz, hogy mennyire térjen el egy, -egy esetben a... a én, én már recept potaszára receptek fénykora van megkopóva, már nincsenek receptek. Uh -huh. Tehát az ember fölmegy, és mi is azt látjuk, hogy a különböző social media felületeken a recept videó azok, amik egyébként most már átveszik a receptek helyét, hiszen egy videóban sokkal jobban el lehet mondani és meg lehet mutatni, és ez sokkal fontosabb, mint az arány, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. És ebből látjuk, hogy azt ugye vissza lehet tekerni, meg lehet nézni, ki lehet bele állítani, el lehet küldeni, meg lehet osztani, bele lehet ágyazni, meg lehet találni azt, uh, ahol ezt hitelesen jól elkészítik. A is ilyen. De nem, az <gül> ez... egyébként hogy van? Minden nap kerülnek fel receptek? Nem felejtenem minden nap, hanem hogy pont amikor látom, hogy, hogy van egy olyan dolog, amire szeretnék beszélni, akkor azt meg is osztom, és pont legutoljára pont ez a csirkemel volt, hogy hogyan lehet mm. megsütni saftosra. Na most a saftosra történő csirkemel megsütése, ez megint az, hogy nem te vagy a hibás, mm -hmm. hanem hogy vagy a csirke volt olyan, vagy nem jó használtad a hőmérsékletet, vagy éppen közvetlenül a hűtőből vetted ki, és a videóban nagyon jól elmagyarázom a több módszert, hogy hogyan lehet a végeredményt így elérni. Nem feltétlen azon van a hangsúly, hogy most hány deka az a csirkemel, meg hogy mennyi ideig sütjük, ez is fontos. De nem az arányra, fontos, bocsánat, nem, nem a reíráson van itt a, a hangsúly, mert nem tudom úgy leírni a receptbe, mint ahogy meg tudom mutatni. mutatni és erre most már van lehetőség, Aha. van hozzá technika, és ezért érzem azt, hogy ez már, már sokkal jobban számít. Pista, lehet egyfajta közösségi élmény maga a főzés, vagy a, a konyhában való tendő, vagy azt így magányosan teszi, veszi az ember? Nem lehet, nálunk is egyértelműen, például amikor Balázs főz az anyjával, vagy most baratonnál voltunk a lányunknál, ott is közösen főztek, és a gyerekek még mindig sokszor az édesanyjukat, hogy anya, ez hogy kell, az <gül> hogy kell, pedig nagyon jó főz mindegyettől, meg csodálatos új technológiát, új dolgot, új alapanyagokat használnak, de a régi alapok azért Katynak ott vannak a fejébe, és anya, ez hogy is volt az, hogy főképpen nutli meg ilyen régebbi ételeknél, Igen. amit ezt Igen. ők tudják. Igen, nyújtottuk. Nekem ah, nagy, anyunkta, anyukánktól, meg nagymamánktól látták, Bizán. megtanultuk, és azon Igen. nem kell változtatni, mert az úgy jó. Igen, a főzés élménye az, az több létű. Nagyon sok miértje van annak, hogy valaki főz. Valaki, most közelik úgyis a Valentin nap, és bár én ezt annyira nem kultiválom, de én is adok Valentin napi vacsorát, mert hogy valaki, tehát fiatalok főznek Valentin nap alkalmából. Tehát szerelemből. Mert vendégül akarják látni a jó lesz Jól jó Jól hozza. Valaki azért főz, mert ki akar próbálni, meg akar ismerni egy receptet, mondjuk egy jó tájcsirke receptet. Valami újdonságot akar vinni az életébe. Tehát no, az egy főzés Az is, az is, valami, az is lehet egy történt. program, akár egy mozi, vagy egy színház mellett, hogy összeveszik azokat az alapanyagokat, amik még ne, is, amik drágák is, és uh -huh. akkor ezt elkészítek. Ez is lehet egy jó program. Egy borral összekostolni, ez egy nagy élmény. Uh -huh. Tehát azért mondom, hogy többfajta élmény, és én mindenféleképpen én az élményt fejezném ki, bár amikor a gyerekeknek főzünk otthon feleségemmel, akkor ugye ez nem mindig élmény. Uh -huh. Ma azt mondja, hogy emeszi meg. Nem finom. De ja, nálunk is van, van ilyen nálunk. Micsoda? a második a... Nem finom. Á, ezt nem tudom hát, ja, de van. Hát, ilyen. Van ilyen, van ilyen. Hogy ne lenne ilyen? Itt. Addig készítem, hogy meg nem eszik. Ja, ja, akkor nem ilyen, eszek is. A, a, a család annyira profi, hogy én, én nekem csak a kézilány szerep, mosogatású út megérigettem. Én, én, én a kinti a bográsos kajákat nagyon megcsinálom, mm. de az ilyen különleges kajákat azokban nem merek belevágni. Én nem szakásnő tanultam, bár tanultuk azt a szakmát. Is, de én inkább a felszolgás felé mentem el, a vendégfogadás. Tudom intézni a vendéget, tudom fogadni, tudom ellátni, tudom szóval tartani, de a főzés az konkrétan nem. Há, fárját, hát fejlettet, hát, hát tegnap nálunk, ugye a Bence fiam haverjai jöttek, a vízilabdások voltak négyen hát tudnak enni, és mondja a nagyfiam Áppa, mert oldala sütöttem nekik, jó, jó, ropogós, fősőve, ilyen rösti burgonyával, ilyen kis lepénye, mondom, oda küldöm, tettek rá még egy csapot is, öcsém, és mondja a nagyfiam, ezt nem fogják megenni, hát ez biztos, hogy nem. Na, de, uh -huh. na jöttek érte, az uh -huh. összeset nő van még. Még van, még nem ti meg nem eszitek. Jöttök ja, meg nem eszitek. Ha, még nem? Eszitek. A, csak ez a nagy, De hogy. Na, so, soha nem fejtem, egyszer kemény Dénes volt a tanán egy rendezvényen, és uh, volt egy szalonnás helyiségem ahol csüngtek a szalonnák. A fitness teremnek hívták. Hát úgy tudtak te, persze. Hogy hajdózni hogy el kellett érje, Tehát azért eleve benne volt a torna. És akkor Dénes megállok ajtóba, ajtóval. Jézusom. Ide a csapatot, a vizrebladt csapatot, még a volt ide bejön, áva megennétek az összes, azt mondta. Ha jó, tehát ez jó, ilyen feeling az, ez az, az Igen, illat, meg az a látvány. Hogy... Na, egyébként ott volt Igen. példa arra többször, hogy ilyen célnevékony 17-18 kis lányok hogy, hogy azt hiszem, életében nem evett szalonnát, és ott, amikor megkóstolta, a pistavágyi. Hát ez, hát és akkor két pofára, amennyit nem szégyelt. Az, tehát... az, egy, az egyébként tiszta ételt, tehát ha belegondolunk a szalonnát, nagyon nem tudsz mellérődni. Pontosan, Na, hát, Jópa, én, én, én egyértelműen abból egyértelműen Jó, Itt van, disztom és és bőle legyen rajta. De ezek a forrázott szalonna azt az a bőrt azt meg lehet enni, ezt meg kell enni. Hát egyszer egy biofesztiválon egy hatalmas sonkát, egy hatalmas sonkát bontottunk, meg vágtunk szét, meg daraboltuk, káposztába ebbe-abba. Aztán a bőre mit csináljunk, főnök? Hát mondom, tett félre, majd valamébe belefőzzük. Egyszer csak hopp, koszkás szépen föl, és biorágó. És akkor, és akkor kínáltuk a biorágo, biorágó. Persze, hogy mindenkinek azt kell, mi az, hogy bió És öt percig rákcsálta, íze volt, finom Persze. volt, lenyelte. Húva van még? Mert hát ez olyan finom. Ők még ilyet nem ettek. Nem tudta, hogy mi, úgy, a fiatalok fő nem tudta, hogy mi az, de hogy nagyon jó, az biztos. Egy forrázódbört, ez nem ez volna meg, az rág még, ma is rág. Hát és a legfinomabb a meventolos. Húha, <gül> <gül> hát ez valóban. Közeleg itt a farsangi időszak. Milyen a jó farsangi fánk? adjunk egy kedvet a hallgatóknak, hogy otthon nekiálljanak fánkot sütni? Hiszen ez sem egy egyszerű dolog, hogy az jól sikerüljön, és elégedettek legyünk. Hát egy szalagos fánk szerintem annak érdemes nekiállni, mert egyszerű gyors. Ajánlom a recept videómat, de de, de, de mert tényleg annak is vannak, egy-két olyan trükk van mm -hmm. benne, amit, hogyha nem úgy csinálsz, akkor nem lesz szalagos. Mm -hmm. A megfordításnál nem lesz az a szép szalag, beszívja az olajat, tehát a olaj hőmérsékletet most lefedjük, vagy ne fedjük, le, mikor mm -hmm. fordítsuk meg, hogy jön fel az élesztő, most por legyen, vagy éppen rendes élesztő. Mm -hmm. Rengetegen el lehet csúszni, és mondom, akkor sem a, mi vagyunk a hibások, hanem, hogy erre nem figyelünk. Én. Tehát én én azt, azt jó mondom, hogy jó házi lekvár hozzá, sárga Jó, marad. van a sárga- a műsor végéhez közelettén lenne még egy olyan kérdésem, amelyet minden vendégünknek felteszek, az pedig a műsor címéhez kapcsolódó. Van-e olyan történetetek, vagy élményetek, vagy csak egy-egy mondat, ami beugrik, amire azt mondjátok, hogy a gyerekeitek azt fogja erre mondani, hogy ez mindig apa mondta? Vagy a nagyszüleitek? okán nektek ugrik be valami, amit mindig a nagypapa vagy a papa mondott is. Azt viszed tovább, akár a tudatalattidban is egyszer-egyszer beugrik. Hát nem tudom, hogy a gyerekeimnek mi, mi marad a... majd meg nekem a nagypapámtól, az marad meg, hogy földet soha el nem adunk. Tehát ez megmaradt. <gül> ez így is van. <gül> ez, így, ez egy jó mondat. Hát nekem meg rengeteg eszembe jutott a nagyapámnak egy mondása, hogy fiam, ha nincs a fejedbe, a lábadba lesz. Tehát ha nem öröm a napi programot, mit, merre, hogy menjek, mint menjek, itt tud menni, gondolkodni, hopp, azt otthon felejtettem, menj visszaérte, tehát a fejedben nincs, akkor a lábodban lesz. Ez a mai napig visszacsenk, hogy nincs a fejedben, a lábodban lesz, és ez számtasz, beigazolódott, és be is uglik mindig, hogy ú, ez nagyapám így mondta, és ez igaz. Ez mennyire Meg a szalonázást is őt tanultam. A mi az meg? Hogy aztán most mostani gyermekünknek mi lesz? Hogy lesz? Hogy az apa így mondta, vagy apa úgy mondta, mm -hmm. hogy mi az, ami megmarad bennük? Egy nagypapa így mondta, mi az, ami megmarad mondaná. bennük pontosan? Hát ez Ezt majd tőlük kell megkérdezni, hogy van-e már ilyen mm -hmm. kialakulva, vagy ezután lesz még vagy még ez a sok okosság, ezután fog egy szűnbe jutni, amit ez átadunk. Egy, igen, ez ez egy, egy másik téma, ez már a gyereknevelés. Mert hmm. ugye, hogy hogyan neveljük, hogy neveljük, de igazából nem azt szoktam mondani, a nevelés önmagában semmit nem ér, mert az, hogy te elmondod, hogy ezt csináld így, nem fogja. A gyerek mindig vagy azt látja. fogja csinálni, amit lát, mert a szülőket másolja. Ha te chipset teszel és nem jársz futni, ő se fog, és ezt ne is mond neki. Tehát nekem erről az a véleményem, amit lát, azt csinálja. Hmm. Ez így végszónak mai adáshoz nem is rossz. Köszönöm szépen vendégeinknek a stúdióban, hogy ellátogattak az apamonta.hu műsorába, ennek az FM90 Campus rádió apamonta.hu című műsorát hallgatták. A hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet. További kellemes rádiózást, hallgassák továbbra is az FM90 műsorait. Aki kíváncsi az apamonta.hu című műsor előző adásaira, a www.apamonta.hu című weboldalon meghallgathatja. Köszönöm szépen a vendégeinknek a figyelmet. Van valami még, Lázár, amit benned maradt? Nem, az köszönöm szépen, benem az kösz most én kimegyek, süt a nap is, és Ugye? élvezem Debrecen városát, mert Van. ez egy olyan jó hely, mert tényleg Na, mondhatom, mondani, mondhatom, hogy már olyan, mint ha hazajönnék, hális rengeteget tudok ide járni, most is főzni jöttem, úgyhogy megyek, bevetem magam a konyhába. Megönöm, én pedig ideleg. hazamegyek Szoboszó, és Budapestre, mert egy három óra múlva kis unokámat fogom megpuszilni. Találkozunk. Köszönjük, napot, szépen, és köszönjük szépen még egyszer a meghívást. Köszönjük szépen, szépen a fig ez volt az apamonta.hu, az FM90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt.